ala nabi-nabi terdahulu pertolongan yang Allah taala akan berikan kepada umat ini dengan kerja dakwah seperti mana Allah taala berikan pertolongan kepada nabi-nabi terdahulu dan doa orang-orang yang buat kerja agama ini akan dikabulkan Allah seperti mana doa nabi-nabi yang terdahulu. isliye gosh hamari baat ko suno main aapko baat jo sunaunga jo hamare bade ne se suna wahi Allah taala نہ اور کہنے پر ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے دعوت اللہ سب سے بڑا عمل ہے اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے اس لیے کہ یہ سب سے بڑے دائی اللہ سبحانہ تعالی ہیں اللہ یدوی رحمت والسلام اللہ لوگ جنت کی طرف بلاتے ہیں اللہ نے نبی اسلام کو دعوت سکھائی Ah isimatku pula alam pun insaniat ke nidra bana. Hadirin yang mulia boleh mengatakan kita yang berkumpul kebanyakan orang-orang yang sudah 4 bulan, Pak. Maka kita dengar dengan tawajjuh Kerana saya akan menyampaikan yang saya dengar dari orang-orang tua kita, bukan perkara yang lain, Pak. Mudah-mudahan Allah taala mewacuh. Hadirin yang mulia kerja amal dakwah ini merupakan kerja yang paling agung, yang paling besar. Tidak ada amal yang lebih besar daripada amal dakwah ini. Dan siapa da'i yang paling besar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kepada rumah keselamatan. Dan Allah ta'ala berikan tanggung jawab kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi negeran, penjaga kepada manusia seluruh alam. Untuk mengenalkan Allah kepada manusia seluruh alam. Dan begitu juga setiap umat Nabi SAW di berikan tanggungjawab untuk buat dakwah ke seluruh alam da'wat afzal amal hai isliye allah pak ne is kaam ke aam logo ne chuna allah ne anbiya al islam ko chuna jo jo as-adam se bhi afzal hai Or nabi shyam ko chuna is kaam ke liye afzal amal afzal aadmi us raha islam hamein dua kaam diya nizam ibadati aur nizam-e-da'wat ibadat bhi di اور دعوت بھی دی اور اللہ نے Nabi محمد نبوت کو ختم کر دی اور فرمایا قد حاضر السبیلی ادور اللہ لا بسیره انا ومن اتباعی اے میرے حبیب کادجی میرے خلیفہ کو اب کوئی نبی نہیں آئے گا اپ قیامت تک آنے والے نبی ہیں جتنے আদম کی اولاد اور حوا کے بیٹے آئیں گی ان کے ذمہ jo nabi ka kaam hoga kitni badi baat hai ke tufay mein allah paag ne ye kaam hame aapko de diya hadirin yang dimuliakan allah subhanahu wa taala kerja dakwah ini adalah kerja yang agung kerja yang besar maka untuk kerja dakwah ini dahulu allah taala memilih orang-orang yang agung orang-orang yang besar seperti para anbiya alaihi musallatu wasallam lebih berharga daripada Arash azim, arashnya Allah subhanahu wa ta'ala Nabi-Nabi terdahulu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Kemudian Nabi salallahu sallam Allah ta'ala jadikan sebagai Nabi yang terakhir Allah ta'ala perintahkan kepada Nabi Kul hadihi sabili ad'u ilallah Ala basiratin ana wa manit tabani Wahai Muhammad katakan kepada umatmu Inilah jalanku Mengajak manusia kepada Allah Buat dakwah dengan basirah, dengan yakin Kerjaku dan kerja pengikutku Maka tanggungjawab untuk melanjutkan kerja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap umat Nabi, anak Adam Alaihissalam, anak Hawa Alaihissalam, maka bertanggungjawab untuk melanjutkan, melanjutkan kerja Nabi. Jadi ini satu keberuntungan yang besar. Kerja yang Allah Taala dahulu berikan kepada orang-orang pilihan, sekarang Allah Taala berikan secara umum kepada setiap umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jo is amango karega allah akbar itna mukammal hai jo is kaam ko kaam banayega aur daud ko apni zindagi ke maqsad banayega farma kamat kamat ke din iski kursi ambiya salam ke kursi ke sath hogi aur uske par noor hoga jaise nawisam ke par ambiya sam ke chehre par noor hoga iske par bhi noor hoga ke maidan mein Sampai paling Abdul Syaf hobi yang belasalam ke, dan kedua Syaf islamat ke hobi jadi daud ke kampun nak kelekat jalan. Jelmaan sampai paling belasalam jangan ke, dan kedua islamat jangan ke jadi daud ke kampung apa kampun berakhir jalan. Iya, itu punca kampung. Ia nak nak belasalam dan nak nak ke berapa? Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, Allah memberi muat ta karne ke Hadirin yang dimuliakan Allah taala begitu banyak fadilah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah taala berikan kerja agama ini nanti di akhirat bagi orang-orang yang buat kerja agama ini sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka akan didudukkan kursi didudukkan di kursi berdekatan dengan kursi para anbiya alaihi wasallam Kemudian hadirin yang mulia wajah mereka akan diberikan nur, diberikan cahaya seperti mana cahaya wajah para anbiya Alaihi Musta'laatoh Salam. Pada hari kiamat soft yang pertama adalah softnya para Nabi. Kemudian soft yang kedua adalah softnya umat Nabi Shallallahu Salam yang buat kerja agama ini. Begitu juga nanti pada hari kiamat yang pertama sekali masuk ke dalam surga adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat yang pertama sekali masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu keberuntungan yang besar orang-orang yang Allah Ta'ala pilih untuk buat kerja agama ini. Dawat kaya? Semangat lho. Dawat kaya? Dawat kaya maksud kaya? ke makhluk dan khalid ke darbiyan تعلق کا بحال کرنا تاکہ انسان خالق کے پیچھے چلے مخلوق کے ساتھ تعلق دونوں جہاں میں خسارہ ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق دونوں جہاں میں فائدہ ہے اور تعلق جو اللہ بنے گا وہ دعوت کے ذریعے سے بنے گا دعوت سب سے بہترین راستہ ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا سب سے بڑی حراسہ ہو جائے اللہ ہے Hadirin yang mulia, apa itu dakwah? Dakwah adalah jalan untuk membentuk hubungan manusia dengan Khaliknya, membina hubungan dengan makhluk. Maka ini akan merugikan dunia dan akhirat. Tetapi membina hubungan dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan memberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Dan terbinanya hubungan ini hanyalah dengan dakwah, jalan yang paling cepat, jalan yang paling baik untuk terbinanya hubungan hamba dengan Allah. Yaitu dengan jalan dakwah Apabila kita dakwah mengajak manusia kepada Allah Maka akan terbina hubungan ta'aluk kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Lani hai saham kuham Amir abu kuh Dua cintia Eh dil dia hai Eh jismi dia hai Dil je hai Wa iman ki jaga hai Dil kia hai Ya iman ki jaga hai Or Jismi kya? hai Pada colo ya Colo ya Di colo bini Hari, Dil kaya iman Ki jaga hai Jism amal taqwa ki jaga hai Dil kaya rukh sahih hujah Ia alamat iman ki hai Jism kaya rukh sahih hujah Ia alamat taqwa ki hai Iman wa taqwa Sebab Allah ke saat Taduk pada kerneka Hadirin ya mulia setia manusia Allah subhanahu wa ta'ala Berikan dua perkara Yang pertama hati Dan yang kedua adalah jasad. Hati ini adalah tempatnya iman. Apabila yang ada di dalam hati kita benar, maka akan terbina iman yang benar. Kemudian jasad adalah tempatnya takwa. Apabila amal kita benar, maka ketakwaan akan datang dalam kehidupan kita. Jadi iman dan takwa adalah jalan untuk membina hubungan taaluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan iman dan takwa ini akan tercipta dengan doa. Amaz char chil maklum ये क्या मत दो है खलास का पैदा होना अमल के अंदर इखलास जरूरी है दूसरा इस्तेकामत का मिलना तीसरा अल्लाह के वादा का यकीन होना और चौथा अजल का मिलना ये चार चीज अमल के अंदर होना जरूरी है लेकिन अमल के अंदर ये चार चीज पैदा नहीं सकता जब तक ईमान सही ना हो और ईमान आ नहीं सकता जब तक दावत नहीं हो दावत के disebutah amal kedustanya saleh wala alib kedustanya hadirin yang mulia untuk benarnya satu amal Pak, maka diperlukan empat perkara pak baru amal ini akan diterima yang pertama perlu adanya ikhlas amal dibuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa kemudian yang kedua yakin dengan janji Allah Subhanahu wa atas amal tersebut pak. Yaitu dengan istiqomah, kemudian yang ketiga, yaitu yakin dengan pahala yang didapatkan daripada amal. Contohnya, ikhlas, istiqomah, Allah kau ajer amal bijak. Allah kauade ikhlas istiqomah Allah kauade berjati, dan ajer. Jadi yang pertama ikhlas pak diulangi, yang kedua yaitu mendapatkan istiqomah dalam amal tersebut. Yang ketiga, yakin dengan janji Allah SWT dari amal tersebut. Yang keempat, pahala yang didapatkan dari amal. Nah, empat perkara ini akan wujud dari amal hadirin yang mulia apabila iman benar. Dan iman didapat dengan adanya dakwah. Apabila kita buat dakwah, maka iman kita akan benar. Apabila iman kita kuat, maka amal pun akan menjadi benar. Empat perkara yang diinginkan dari amal akan datang kepada amal kita. Iman ke syukh toh hai, Iman ke hasil kerne ke syukh niya hai. Sahabah kera padar me, Iman ke tisir ker teh bade bade bade baan bin jabalah bin Allah ibn al-ad-al-anam, ish sahabah Iman ke tisir ker teh. Sohaba, t'alamna Iman, s'ma t'alamna Iman, Qur'an. Iman ke joh mwujud rih hai, joh matluw per lak jah hai. Iman ke joh dar dar dar dar dar एक साबीदा की खबर किया ए ابو दादा के घर जल गया नहीं हो सकता दूसरे ने कहा मैं आंख से देख रहा है तेरा घर जल गया कह तेरी आंख गलत देख सकती है लेकिन हमारा घर नहीं जल सकता तीसरे ने भी menyeh doa sikhaya tih menyeh doa ko pahaliyya toh merah iman hai ki iske baad hamaara ghar jel nyeh sikhata hai ye iman matub hai abdullahi ibn khudiya faradallahu wala iman matub hai ki nes jab rome ne aap se kaha ka ab nesrani iktiha ke lo islam ko chhod do toh mein adah seltenat do dunga kata kya bolte ho adah seltenat aray puli seltenat ni dhe duhoi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 चंगो मर जाऊं ना अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी देता जे मैं जिस पे वाले तो मैं हर मत जाता और हर मत जल जाता हां इस तरह से होता तो मैं खुश होता मेरी को एक जिंदगी दी इस पे मैं रो रहा हूं तो बादशाह तजुब हुआ कि अच्छा मैं छोड़ दूंगा एक शर्त है मेरे माथा पर चुबा लगा हां चुबो तभी नो बिरवानों वाला पूछा खैर ये लंबी فتنے سے بہتنے کے لئے ہے کہ آپ ان کی پیشانی کو چھوڑ لو. پیشانی کو چھوڑا تو عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے عبداللہ بن عزیزہ فر کے پیشانی کو چھوڑا اور جتنے صحابہ سب کے ذمہ ان کی پیشانی کو چھوڑا. تو فرمائے کہ دیکھو ایمان وہ مطلوب ہے جب عبداللہ بن عزیزہ فر ہے. تو کیا خالے یہ ایمان چاہتے ہونا انشاءاللہ یہ تعویٰ سے ہی Memang hari ini kita punya syauq, punya semangat untuk buat amal, tetapi hari ini begitu lemah keinginan kita untuk membentuk iman. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka mempunyai semangat yang begitu besar untuk meningkatkan iman mereka, membentuk iman mereka sehingga mereka di mana-mana selalu buat muzakarah perkara iman. Ma'az bin Jabal radhiyallahu anhu, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu selalu bermuzakarah membentuk halqa-halqa muzakarah perkara iman. Para sahabat selalu mengatakan, ta'allamnal iman, summa ta'allamnal quran. Pertama sekali kami belajar iman, kemudian baru belajar al-quran. Para sahabat hadirin yang mulia selalu buat muzakarah perkara iman. Berfikir tentang iman mereka. Memang hari ini kita sudah ada iman. Tapi iman yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala bukan iman yang ada sama kita hari ini. Iman yang diinginkan Allah adalah iman seperti mana iman yang para sahabat radiyallahu anhu ajumaih. Hadirin yang mulai bagaimana imannya sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu Apabila datang satu orang kepada Abu Darda Menggabarkan wahai Abu Darda Rumah kamu terbakar Abu Darda mengatakan tidak mungkin Mata kamu mungkin salah melihat Saya tidak percaya Datang orang yang kedua mengatakan Wahai Abu Darda rumah kamu terbakar Maka Abu Darda mengatakan tidak mungkin Maka kamu salah melihat Atau kamu salah mendengar Saya tidak percaya Datang orang yang ketiga mengatakan kabar yang sama juga wahai Abu Darda rumah kamu terbakar tidak mungkin kata Abu Darda maka datang orang yang keempat mengatakan wahai Abu Darda semua rumah terbakar tetapi ketika api tidak sampai ke rumah kamu api menjadi padam maka Abu Darda mengatakan ha benar benar yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Aku tentram, aku yakin. Ketika Nabi mengajarkan satu doa kepadaku dan aku membaca doa tersebut, maka pasti Allah Taala akan menjaga seluruh harta milikku. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala seperti ini iman yang dikehendaki, iman maturul, iman yang diinginkan. Abdullah bin Uzairah Ridhoil Anhu membawa satu jemaah ditangkap oleh Raja kafir hadirin yang mulia. Kemudian setelah ditawan, maka ditawarkan oleh Raja kafir ini. Kepada Abdullah bin Hudzafa, kalau kamu memerlukan agama Nasrani, aku berikan setengah kerajaan. Maka Abdullah bin Hudzafa mengatakan, apa yang kamu katakan, tidak usahkan setengah kerajaan. Satu kerajaan kamu bahkan seluruh kerajaan Arab diberikan kepadaku. Sekejap mata pun aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka raja jadi marah hadirinnya mulia. Disiapkan kuali yang besar, pak. Dipanaskan air, satu tahanan orang Islam diambil kemudian dimasukkan ke dalam, mati mendidih. Hadirin yang mulia, maka Abdullah bin Hudzafah mengat, raja mengatakan lihat, kalau kamu tidak mau meluagama Nasrani, kamu pun akan seperti itu. Abdullah bin Hudzafah mengatakan terserah kepada kamu. Maka ketika dibawa di pinggir kuali yang besar tersebut, terlihat seperti Abdullah bin Hudzafah menangis hadirin yang mulia. Maka dipanggil kembali oleh raja. Raja berkata mungkin kamu sekarang sudah berubah pikiran kamu mau menerima usulanku maka Abdullah bin Hudzafah marah apa yang kamu katakan kamu terus-terus bertanyakan sudah saya katakan satu kedip mata pun aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya lantas kamu mengapa menangis Abdullah bin Hudzafah mengatakan aku hanya punya satu nyawa saja aku malu kepada Allah hanya mengorbankan satu nyawa ini kepada Allah taala. Seandainya aku punya nyawa sebanyak mana bulu di tubuhku, rambut di tubuhku, maka satu persatu aku akan korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia raja merasa terkejut. Maka raja mengatakan, "Baik, aku akan lepaskan kamu dengan syarat kamu harus mencium keningku." Mencium kening satu orang kafir, hadirin yang mulia. Abdullah bin Muzafa tidak mau. Tapi dia berfikir dia bawa jemaah yang besar. Abdullah bin Hudzafar mengatakan baik, aku akan cium kening kamu, tapi dengan syarat kamu lepaskan semua kami, jemaah kami. Raja menyetujuinya, dia cium kening. Kembali ke Madinah, Kakuzari cerita kepada Amir Muminin Umar bin Khattab radiallahu anhu. Maka Umar mengatakan wajib kepada setiap orang Islam untuk mencium kening Abdullah bin Hudzafar radiallahu. Dan Umar memulainya sendiri. Inilah iman matruh hadirin yang mulia, iman yang diinginkan Allah Subhanahu Wataala. Nih hari iman aja, tahu? Ah dan terakhir iman seperti ini akan datang dengan jalan dakwah. Tu so, Allah Subhanahu Wataala, Nabi sampaikan beja, dakwah walaman dek beja, iszimedari dek beja. Nabi sambil iszimedari ko pula kia, saara jah, saara mal, saara waktu gaya, Allah wa Qurbani di. Urus Kurban ini pada zaman Nabi Islam itu seluruh alam ini telah dijalankan. Sekarang Nabi tidak akan datang, maka tugas Nabi adalah untuk menjalankan tugas ini. Rasulullah telah memahami tugas ini, oleh itu Rasulullah telah mengambil semua kekuatan dan kekuatan untuk menjalankan tugas ini. Tugas ini adalah tugas yang sangat berat. Tugas ini adalah tugas yang sangat berat. Tugas ini adalah tugas yang sangat berat. Tugas ini adalah tugas yang sangat berat. Tugas ini adalah tugas yang sangat berat. Tugas ini adalah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 Eh, Ashabi Daud kisah dunia nabi akhirat dunia eh. oh, Ashabi Daud kisah Wadah sif akhirat dunia nabi Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala telah menghantar Nabi Sallallahu SAW untuk tanggungjawab ini Maka untuk tanggungjawab perkara ini Nabi telah korbankan semua perkara Hartanya, dirinya, semua telah dihabiskan untuk agama ini dan setelah Nabi saw tidak ada Nabi yang akan datang lagi, maka para sahabat mereka pun telah melanjutkan kerja ini. Dan setiap umat Nabi Muhammad saw diberikan tanggungjawab untuk melanjutkan kerja agama ini. Hadirin yang mulia, kerja agama ini akan menjadi sebab untuk datangnya hidayah kepada manusia seluruh alam, apabila kita buat kerja ini dengan perasaan bertanggungjawab. Saya bertanggungjawab untuk buat kerja ini. Bukan kita buat kerja ini untuk hanya sekedar mendapatkan keberkatan seperti mana hari ini kita buat tablik, buat kerja agama ini supaya dapat berkat Ah, ha, Ini banyak berkat ikut tablik Kalau hanya sekedar keberkatan, ini tidak menjadi sebab untuk datangnya hidayah kepada manusia seluruh alam Yang menjadi sebab untuk datangnya hidayah kepada manusia seluruh alam Adalah orang yang buat kerja ini menjadi penanggungjawab Bertanggungjawab akan kerja ini Zim Midar, bertanggungjawab akan kerja agama ini Orang-orang seperti inilah yang Allah Ta'ala akan Jadikan mereka menjadi sebab Untuk datangnya hidayah kepada manusia seluruh alam Orang-orang kafir masuk dalam Islam Orang-orang Islam yang sudah dekat dengan kekufuran Akan kembali kepada amalan Islam yang sebenarnya Apabila kita mengambil kerja ini Sebagai tanggung jawab kita Maka hadirin yang mulia setiap umat Nabi Muhammad SAW Allah Ta'ala telah berikan tanggung jawab kerja agama ini Maka bagaimana hari ini, kita pun akan datang kepada tanggung jawab ini. Untuk itulah kita dikumpulkan tempat ini, diadakan istimah ini. Bagaimana setiap dari kita ini, ingat kembali akan satu tanggung jawab yang kita telah lupakan. Dahulu sekali Allah Ta'ala telah berikan tanggung jawab ini, tapi kita lupa dengan tanggung jawab ini. Maka dikumpulkan supaya kita mengingat kembali tanggung jawab kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk dakwah kepada manusia seluruh alam. इसलिए semua नीयत कर लो मैंने करलू ये भी कर ले आप भी कर लो इस काम को बरकत के लिए नहीं करेंगे इस काम को जिम्मेदारी के साथ करेंगे और जिम्मेदारी क्या है पूरे आलम पूरी इंसानियत पे पहुंचना और पूरी इंसानियत को अल्लाह के साथ जोड़ना अल्लाह के साथ ताल्लुक पैदा करवाना ये Buat Maka beliau katakan bagaimana kita semua buat niat ha, Beliau juga buat niat, ha, saya juga buat niat, bapak-bapak semua buat niat Kita akan buat kerja ini bukan hanya untuk mendapatkan keberkatan saja Tapi kita buat kerja ini karena kita ini bertanggungjawab Untuk menyampaikan agama ini ke seluruh alam kepada seluruh manusia Dakwah kepada manusia ke seluruh alam Membina hubungan diri kita sendiri dengan Allah dan membawa seluruh manusia supaya terhubung dengan Allah Subhanahu wa Bagaimana semua kita niat untuk sampaikan agama ini kepada seluruh manusia, kepada seluruh alam. Niat insyaallah. Insyaallah. Is jummat ki qimat hai, is zibdari ki wajah hai. Aur main do qaul aapko batata hu. Haan, kaafi hai samajhne ke liye. Daawat-e-azmat ko lene ke liye, paye qaul Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. تو کا فرما تے اومت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے امتیاز ہے تمہاری اعزاز ہے اللہ نے تم اس کام کے لیے چنا ہے جو انبیاء کا کام تھا پیغمبر رسائی انبیاء نے پیغام رسائی کی وجہ سے اللہ پاک نے اب رسال کو پوری انسانیت پر ابدییت دی فوقت دی ہے اور تم أو مرد الله فما دير كده خير أمة أخرى للناس تعملون بالمعروف وتنهون عن الفنكر وتؤمنون بالله.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 istifaq ko lalib pakad lega Allah har rasta se har tanne se raasta nikaalenge har gham se khushi nikaalenge aur wahan se denge jaan se gumaan liye to qul inshaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nilai harga dari umat ini karena tanggung jawab yang dipikul oleh umat ini beliau mengatakan dua kaun dua perkataan menjadi dalil yang akan saya sampaikan kepada bapak-bapak yang pertama adalah perkataan hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan wahai orang-orang Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi-nabi terdahulu menjadi afdal menjadi tertinggi karena Allah subhanahu wa taala berikan tanggung jawab kepada Nabi, -nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk usaha kepada manusia di seluruh alam. Kepada seluruh manusia di seluruh alam, maka kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu juga akan dimuliakan, ditinggikan di seluruh alam apabila kamu mengambil tanggung jawab seperti mana tanggung jawab yang telah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu buat dakwah, berfikir kepada manusia seluruh alam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan dan ketinggian kepada kamu. Ini perkataan Abdullah bin Abbas. Dan Umar bin Khattab radiyallahu anhu mengatakan tentang ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Beliau berkata apabila seseorang menginginkan dia berada pada sof khaira ummah ummat yang terbaik, maka hendaknya dia menunaikan syarat yang diberikan Allah Ta'ala. Apa syaratnya ukhrijat linnas ta'muruna bil-ma'ruf Kuatan Hauna Anil Munkar mengambil tanggungjawab dakwah buat dakwah kepada manusia seluruh alam kita membina hubungan kita kepada Allah dan membawa seluruh manusia di seluruh alam supaya mereka juga membina hubungan kepada Allah Subhanahu Wataala ini yang menjadi nilai daripada umat ini maka hadirin yang mulia kalau sebelum hari ini kita melupakan tanggungjawab ini maka saya juga bapak-bapak semua. Kita taubat minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan bawa setiap umat ini untuk taubat, istighfar Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setiap hari sekurang-kurangnya Kita baca La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minadzolimin Sekurang-kurangnya 300 kali kita baca setiap hari Bertaubat kerana kelalaian kita Diberikan tanggungjawab seperti Sebagai umat Nabi SAW tapi kita tidak tunaikan tanggung jawab ini. Manakala kita perbanyak istighfar, maka Allah taala akan keluarkan kita daripada kesulitan-kesulitan. Allah hindarkan kita daripada kerisauan-kerisauan. dan Allah taala akan memberikan kita daripada perkara yang kita tidak sangka-sangka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menginginkan sebagai khairu ummah, maka kita niat untuk menjadikan kerja dakwah ini menjadi maksud hidup kita. Selamat malam raja in sya Allah In sya Allah Quran Ini zimnidari ahsani meyh kaya rau Pakkic ki bahat kaya rau Que Quran nne eski zimnidari ko bata ya Nabi shab nne kaha Ek-e kumat pori umat ke zimnidari Pori umat ek-e kumat Ke zimnidari Allah ka wadah Zimnidari ko lene pah Lekin Ye kama baut ooncha kama hai Islaya esko nabi waaliyah Sifat se kerna pahdega di hari semata, tapi, yang pertama semata, apa? Kurbani. Dan kurbani itu Ibrahim asal. Kurbani. Tadi hari Ibrahim asal, ini semua Allah yang kurbani. Ini semua Allah yang kuburkan itu kurbani. Dan ini pertama semata, kurbani. Sabah kurbani apa? Sabah katakan, ayuh, rumah kita boleh jadi. Ibu bapa kita boleh jadi. Anak kita boleh jadi. Alam kita boleh jadi. Alam kita boleh jadi. Alam kita boleh jadi. Alam kita boleh jadi. Alam kita boleh jadi. Alam kita ہو سکتا ہے مسجد نبوی کو چھوا جا سکتا ہے نبی سب کو چھوا جاتا ہے لیکن قرب الائی کو نہیں چھوا جاتا ہے دعوس کو نہیں چھوا جاتا تو یہ ہمارا بھی عذاب ہونا چاہیے جو قربانی سے اس کام پہ چلے گا الگ تیس چیز دیں گے اول چیز کیا دیں گے ہدایت دے دیں گے ہدایت مل گئی تو سب کچھ مل Kemudian kurbani dengan pray. Kalau dijalan, ini peli sifat abbasram yang ini. Isifat seseis kerja untuk Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagaimana kita buat niat untuk buat kerja agama ini hadirin yang mulia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan tanggung jawab ini kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan perkara yang biasa Bukan perkataan saya. Tetapi di dalam Al-Quran, bahawasanya setiap umat Nabi, setiap satu orang dari umat Nabi bertanggungjawab kepada seluruh umat. Dan setiap umat ini bertanggungjawab kepada setiap satu-satu orang dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan hadirin yang mulia dalam kerja agama ini, maka perlu kita sifat-sifat yang ada dalam diri para ambia alimu wasallam. Kerja yang sangat besar, maka perlu sifat-sifat orang yang buat kerja agama ini. Dan di antara sifat-sifat yang besar Dalam diri para ambia Salam adalah pengorbanan Pak. Nabi-nabi telah berkorban Untuk agama ini Para sahabat R.A.M Mereka telah korbankan segala-galanya Untuk usaha agama ini Sehingga sahabat mengatakan Kami mampu meninggalkan rumah kami Kami dapat meninggalkan anak istri kami Kami bisa meninggalkan Kota Mekah, Madinah kami Kami dapat meninggalkan Masjid Nabawi bahkan meninggalkan Rasulullah SAW. Tapi kami tidak akan meninggalkan hubungan dengan Allah SWT. Kami tidak akan meninggalkan dakwah. Maka hadirin yang mulia bagaimana? Azaim. Niat seperti ini akan ada juga dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka untuk itu bagaimana? Kita tambah pengorbanan. Orang-orang yang buat pengorbanan hadirin yang mulia. Maka Allah SWT akan berikan tiga perintah kepadanya. Orang yang buat pengorbanan, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan tiga perkara. Pelik? Kurban itu dzidzid. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan hidayah kepadanya. Yang kedua Allah Taala akan berikan rezeki yang halal kepadanya. Kemudian yang ketiga Allah Taala akan berikan kesejahteraan, ha, afiat di dunia dan di akhirat. Kita semua menginginkan tiga perkara ini insyaallah. Maka buat kerja dakwah ini dengan pengorbanan. Orang yang buat kerja dakwah ini dengan pengorbanan, maka Allah taala akan berikan tiga perkara ini kepadanya. Fa isbat qurbani wa Alhamdulillah, shurqi qurbani de liye ki taufeek nasif farmaye. Haan, ha. dusra sifat kya hai? iman dawat iman hi koi waqt nahi hai. Lele nahar khate hue, peete I <Sanye> office jatuh, birokrat jatuh, kerja jatuh, iman kehujatan dengar Allah. Orang abangnya birokrasi makhluk sekhali kejar penera, dan semua insan birokrasi makhluk sekhali kejar penera. Ia ini kau waktu. Orang kata, jadi tidur jauh, jadi berdiri. Aree, ini ini. Malah, kita lihatlah. Kita lihatlah. Kita lihatlah. Kita lihatlah. Kita lihatlah. Kita lihatlah. Kita lihatlah. Kita lihatlah. Kita lihatlah. Kita lihatlah. Kita lihatlah. Kita lihatlah. Kita lihatlah. Kita lihatlah. Kita پر رحمت دے گیا اور جلدی سے نہیں جو جسم کو تھکا دن میں اور رات میں دو نکتے کافی ہے اٹھ کے لے سے مانگو کلاں نے بھی استعادہ دے میں رات دے تو دعوت ایمانی ماشاءاللہ سے کوئی وقت مقرر نہیں ہے ہر وقت دے سکتا اور ہر حد سے پیسہ بھی دے سکتا اس کا پیسہ نہیں دے سکتا تو ایمان کی دعوت ہر Iman kita tiskiri gerombi kerumah, dan masjid memerlukan kerumah. Daftar, di setiap kerumah tiskiri jalan. Tu Dawatimanie, dan sebabnya Allah kekorupan hasilkan negara. Ka. Dan ha, ini sa, ambe sami sifatnya seseorang. Allah ini beri taufik. Sifat yang pertama tadi pengorbanan. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita taufik untuk selalu menambah pengorbanan dalam usaha agama. Dan sifat yang kedua hati ini mulia adalah dakwah iman dakwah iman ini setiap waktu kita bisa buat hadirin yang mulia. Di mana-mana kita dapat buat, dalam keadaan apapun, waktu makan, mau tidur, mau pergi kerja, pulang dari kantor, pulang dari pada pabrik sebagainya. Dalam keadaan apapun kita dapat memberikan dakwah. Karena dengan jalan dakwah iman ini kita akan tercipta hubungan kita, ta'alluq kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hadirin yang mulia orang mengatakan cepat tidur nanti cepat bangun, Pak. Bukan masalah cepat tidur bang. Tapi melihat apa takazah yang ada hadapan kita hadirin yang mulia ha, Orang sedang berada di pinggir jurang api nerakanya Allah Ta'ala ha, Dekat dengan kemaksiatan ha, Kalau diperlukan waktu itu Kita dakwah dulu hadirin yang mulia Maka siang hari kita letihkan diri kita dengan dakwah Kita perbanyak dakwah Walaupun malam hari kita hanya dapat mampu solat dua rakaat, Menangis kepada Allah Ta'ala Ya Allah Berikan hidayah kepada si fulan Berikan hidayah kepada si fulan Berikan hidayah kepada manusia seluruh alam. Maka dakwah iman, hadirin yang mulia, perlu kita hidupkan di mana-mana. Kita perbanyak dakwah iman, insyaAllah. Kita perbanyak di rumah kita, pada anak istri kita, di tempat kerja kita, di masjid, di mana-mana kita perbanyak dakwah iman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk selalu dakwah iman. Ini berbicara yang berbicara adalah Abu Jadir Ap jeen bhai ibadat ka dan kami iskoh ek nomor bi lekut jalan. Nabi ke tertib bi diubah bi jalan. Dia ni jalan. Atak nizam bi sana rai. Pada. Or Nabi ke tertib bi sana rai. Pada. Dua tu saman bi jatuh. Allah ke nizam bi sana rai. Or Allah ke nizam bi sana rai. Bi Nabi ke hidup bi ko dek. Nabi ke hidup bi ko dek. Nabi ke hidup bi ko dek. Nabi ke hidup bi ko dek. Nabi ke hidup bi ko dek. Nabi ke hidup bi ko dek. Nabi ke hidup bi ko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 Kemudian sifat yang ketiga hadirin yang mulia Adalah abdiyat rahmani pak. Ha, yaitu ibadat hadirin yang mulia Ini yang ketiga pak. Yang pertama pengorbanan Yang kedua dakwah iman Yang ketiga ibadat pak. Ha, jadi ibadat ini nomor tiga Tapi hari ini kita berjalan Kita mengutamakan ibadat ha, Padahal tertib dari Allah Ta'ala Yaitu melihat bagaimana yang diamalkan Nabi SAW Nizamnya Allah Ta'ala Kita lihat bagaimana Nabi buat Nabi ini selalu mendahulukan dakwah hadirin yang mulia. Dari awal dakwah, kira dakwah. Apabila kita selalu, apabila kita selalu mendahulukan dakwah, dakwah kita nomor satukan hadirin yang mulia. Ini tertib yang sebenarnya, Pak. Maka pertolongan yang dahulu Allah Taala berikan kepada para ambia, maka pertolongan itu Allah Subhanahu Wa Taala juga akan berikan kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Taala, apabila kita menginginkan seperti ini, Pak. Pertolongan Allah akan datang kepada kita, kita buat tertib seperti ini. Kita dahulukan dakwah. Kemudian untuk ibadat, kita luangkan waktu kita. Waktu kita luangkan dan diri kita, kita luangkan juga. Bahkan hati kita tawaju dalam beribadat. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kita taufik untuk beribadat sesuai dengan kehendak Allah dan berbicara juga sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala. और 34 सफा जम में संग किए है इसको उठाओ यार सबको उठाओ जिक्र और दुआ है जिक्र और दुआ और ये जिक्र जरा नहीं चलते फिरते जिक्र और दुआ कर ले रहे है एक्सरसाइज भी कर रहे کہ جسم کو عقل کو الگ حوالے کرو وقت مقرر کر کے قبلہ رخ ہو کر ذکر عبادت کرو تاکہ اللہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے تو ذکر دعا یہ چوتھی صفات اللہ میں جو ہے ذکر کو بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دعا کو بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس کے وقت کے ساتھ تو یہ چار Kemudian sifat yang keempat adalah zikir dan doa. Nah, zikir ini bukan seperti yang kita buat sambil jalan-jalan, pergi -jalan, tasbih zikir bukan, Tapi zikir memang kita serahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaju dengan ada wudu, duduk menghadap kiblat, menyebut nama Allah kita dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Zikir seperti ini kita buat. Begitu juga dengan doa-doa kita buat hadirin yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Memberi kita taufik untuk berzikir dan berdoa. Kemudian bersama itu juga kita buat dakwah. Zikir dan doa dengan kita buat dakwah juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik pada kita. Hadar jifah bahadid hei, Ya da'wat Mr. Jalla asal matlub ni hei. Berarti da'wat jadar kubul hujana asal hei. Jem kubul hujana kita Allah khudi kambilin To Toh kabili syarat ni kubulis syarat hei. Kubul onek kiri minit 4 ciz hei. Perin ciz kia hei, یہ اس کام میں قوی رہنے کے لیے کہ کام کو اہتمام کے ساتھ کرو یہ اہتمام ini و محفل کر اس کام کی حفاظت کرو یہ بھی ہمارے ذمہ ہے اہتمام سے کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے کیونکہ جیسے مثال 9 بجا جاؤ ٹھیک ہے 9 بجا گیا اور میں اس کے بیاے 11:00 بجے تین کا ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہوا کیا اس تو ہوا یہ عمل کتابی ہے اللہ نے نماز میں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 Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Hadiraji Maulana Inamul Hasan rahmatul alih telah berkata Dalam usaha agama ini hadirin yang mulia yang penting adalah kabuliyat Bukan kabuliyat Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan seorang itu punya kemampuan atau kelebihan yang besar bukan Kalau satu orang kabul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Diterima Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan pakai dia sampai akhir hayat dia untuk buat usaha agama ini. Dan hadirin yang mulia beliau mengatakan ada empat syarat, empat perkara sehingga seseorang akan dikabulkan, diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yaitu dia menjaga amal tepat waktu hadirin yang mulia. Ha? Menjaga amal tepat waktu. Dia jaga amal dengan baik. Amal ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tepat waktu hadirin yang mulia, maknanya kita menghargai perintah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan seperti mana contoh perkara dunia. Kita sudah buat satu janji, berjumpa dengan satu orang besar jam 9. Dia datang jam 9, kita datang jam 11. Bagaimana perlakuan kita kepadanya? Nah, maka dia akan marah hadirin yang mulia. Maknanya begitu juga dengan amal. Apabila amal sudah ditetapkan waktunya Dan kita melambat-lambatkan untuk buat amal tersebut Maka bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maknanya kita mengakhirkan Allah subhanahu wa ta'ala Banyak amal yang kita lambat-lambatkan hadirin yang mulia nah, Termasuk amal dakwah juga nah, Tiga hari kita nyusul keluar tiga hari Kadang tiga hari minggunya terlepas hadirin yang mulia Empat puluh hari sudah lewat nisab kita Empat bulan lewat nisab kita Jauhlah datang terlambat pak ini namanya tidak tepat waktu dalam buat amal hadirin yang mulia. Apabila kita tidak tepat waktu dalam buat amal, kita akhirkan amal kita, maknanya kita mengakhirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah taala dan juga muhafid menjaga amal kita dengan benar. Dan setiap amal ada waktunya, maka kita jaga dengan benar, kita buat amal itu dan tepat waktu. Maka kalau satu orang dia tepat waktu dalam amal hadirin Ha? Dia tepat waktu dalam amal dan dia jaga amal itu dengan benar. Setiap amal, baik amal dakwah maupun amal infirodi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkumpulkan dia dalam usaha agama. Wow. Oh, dosis cita adalah ke amal kekumpulkan ke, bukan istiqamat amal. Allah seistikamat menghubungi Allah, apa istiqamat ke saat, amal berjara terakhir. Nabi-sabdi istiqamat menghubungi, tahu kaya cita? Dia e istiqamat menghubungi, نے ایک پر کالے کا بلی کر لیا نہیں صبر ارش پر رات کر کے چلے جانا موت تو اس گاؤں کو تو اس کی نیت کرے Kemudian sebab yang kedua, Pak, seseorang menjadi terkabul diterima di sisi Allah Taala, yaitu dia istiqomah dalam amal, Pak. Amalnya dibuat berterusan, Pak. Ah, bukan sekali-sekali dibuat, sekali-sekali ditinggalkan tidak. Tapi amalnya istimrar, berterusan dibuat. Ah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita taufik untuk buat amal secara istiqomah, hadirnya. Izin saya untuk sabda amalnya. قران کہتا ہے کون سابق قرہ لے کر جمیع اولون کہ ہر اولون سابق قرہ نہیں سابق وہ ہے جو جو تقاضے کے ساتھ اس کام پہ چلتے رہے جیسے جیسے تقاضا بڑھتے چلے جائے اپ لوگ قربانی کو بڑھتے چلے جاؤ اور ہر تقاضے پر ہر تقاضے پر تیار ہو ہمارے کام کا ke takaza ko muqaddam kar de apne takaza ko hamare bhi takaza ko kar de jab din ke takaza ko to sabr ka sabab Allah ke qubool Allah hamein isi Kemudian hadirin yang mulia sebab yang ketiga seseorang diterima di kabul Allah taala adalah sabkiat amal maksudnya dia mendahulukan amal hadirin yang mulia dan apa takaza takaza yang datang kepadanya maka dia mendahulukan takaza tersebut bahkan menjadi orang-orang yang pertama untuk mendahulukan takaza tersebut setiap takaza datang dia akan buat takaza tersebut dia akan buat amal takaza itu kerja kita ini tidak berhenti terus menerus terus menerus akan datang takaza maka diminta kita untuk berkorban dan mendahulukan amal-amal untuk pengorbanan tersebut maka amal sebanyak ini hadirin yang mulia apapun takaza-takaza yang datang kepada kita Kemudian berbenturan dengan takaza-takaza keperluan kita, takaza invirodi kita, takaza dunia kita, maka kita lebih mendahulukan takaza agama daripada takaza-takaza yang lain. Orang yang biasa mendahulukan takaza agama daripada takaza-takaza yang lain, mendahulukan takaza agama dari takaza-takaza yang lain, maka Allah Taala akan menjadikan dia menerima dia dalam usaha agama ini.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 bagi berzikir channel insyaallah tawazuh itu sebab ini empat چیز Allah sebab हुई Allah ke kabuliyat kia Allah menghe apni kabul samale aur is mudah-mudahan Allah taala menerima kita dalam usaha agama ini sebab yang keempat apa hadirin yang mulia sebab yang keempat adalah tawatu buat usaha agama ini dengan tawatu nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang dai yang begitu afdol. Tapi Nabi dalam buat kerja agama ini beliau tawadu merendahkan diri hati mulia menjadi merasa orang kecil pak bukan kerja buat kerja yang besar merasa menjadi orang besar tapi buat kerja yang besar besar ini merasa menjadi orang kecil seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita bawa sifat tawadu ini dalam diri kita kita usaha untuk tawadu insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri taufiq kepada kita untuk buat kerja agama ini dengan tawadu. Jadi ini empat asbab hadirin mulia. Apabila ada empat asbab ini dalam diri seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima dia dalam usaha agama ini. Jadi ini adalah Allah Allah ke khubur Lagi syaitan kita adalah yang tidak ingin. Dia tidak ingin ingin Allah ke bangkir ke.a. Allah ke khubur ke.a. Jadi syaitan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 جب جسداد اثر میں پرانا یہ نیا تکبر آیا تھا یہ تکبر ہوا تو بھی اللہ کام سے ختم ہو گیا۔ شیطان کا پہلا حربہ تکبر ڈال جا۔ اللہ نے تکبر سے بچائے۔ جب اس پر کامیاب نہیں ہوا تو دوسرا حملہ کیا ہے تسلط اور تحکم وہ حکم کے اثر سے آئے Mengkhadiri makdum. Jadi syaitan tersalur ke takukum ke rasa sahaja. Dan tiap-tiap rasa sahaja syaitan datang. Maka masalahnya rasa sahaja. Masalahnya keburukan rasa sahaja. Banyak orang yang masalahnya keburukan rasa sahaja. Allah mahu masalahnya kita bersihkan. Jadi, ini adalah masalah kita. Jadi, ini adalah masalah kita. Jadi, ini adalah masalah kita. Jadi, ini adalah masalah kita. Jadi, ini adalah masalah kita. Jadi, ini adalah masalah kita. Jadi, ini adalah masalah kita. Jadi, ini adalah Abah, abah, mesir turte, lupa, pergi, nafsu, kerja, tabliwa, ini masalah. Jadi masalah ke atas akan. Dan keempatnya, syaitan itu adalah yang akan berubah menjadi jaga, laki kau yang berubah, dia akan bersalafiat ke atas. Akan abah, jangan bersalah pada mereka. Jika bersalah, maka Allah akan memberikan hadiah kepada mereka. Allah akan memberikan keberuntungan. Allah memberikan keberuntungan. Allah memberikan keberuntungan. Allah memberikan keberuntungan. Allah memberikan keberuntungan. Allah memberikan keberuntungan. Allah memberikan keberuntungan. Allah memberikan keberuntungan. Allah memberikan keberuntungan. Allah memberikan keberuntungan. Allah memberikan keberuntungan. Allah memberikan Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala, ini empat asbab untuk seseorang dikabulkan Allah Taala, diterima Allah. Tapi syaitan adalah musuhnya manusia hadirin yang mulia. Maka syaitan usaha juga bagaimana seseorang tidak akan terbina hubungannya kepada Allah, seseorang jatuh dari pandangan Allah, seseorang supaya tidak diterima Allah Taala. Nah, seperti mana sumpahnya syaitan, aku akan berusaha terus untuk menggelincirkan anak Adam asalam. Ada empat perkara, hadirin yang mulia. Ada empat perkara, ada empat usaha yang dibuat syetan supaya manusia ini tidak dikabulkan Allah Subhanahu Wataala. Yang pertama, hadirin yang mulia adalah takabur, Pak. dia sombong. Karena kita ini orang-orang lama berempat bulan, Pak. jangan buat kerja dakwah ini kita jadi takabur. Oh saya ini orang lama, tapi orang baru apa kamu ini? Ah saya ini orang lama harus dengar sombong hadirin yang mulia. Ah, mudah-mudahan Allah taala menjaga kita dari sifat sombong ini, menyelamatkan kita dari sifat sombong ini. Kemudian yang kedua tasan nutat dan tahkum, maksudnya hadirin yang mulia yaitu sifat suka memerintah. Ah karena sudah jadi orang lama memerintah. Ah kamu nih buat ini, buat ini, buat ini. Ah kita minta dilayani oleh orang lain, bukan hadirin yang mulia. Orang yang sudah lama dalam buat kerja agama ini dia jadi pelayan. Saya khadim dan kamu adalah makhlum. Saya yang berkhidmat kepada kamu. Saya akan berkhidmat kepada kamu. Jadi syaitan akan merusak dia dengan tasanud tahakum. Ha, dia suka memerintah kepada orang lain. Kemudian yang ketiga hadirin yang mulia syaitan akan merusak dia. Ha, supaya dia jangan dikaburkan Allah dengan jalan muamalat. Karena rusaknya muamalat. Muamalat yang tidak baik. Ha, maka seorang terhenti dari kerja agamai. Ha, terkadang makanya disampaikan... Jangan buat muamalat sesama orang yang buat kerja dakwah. Ah ha, saling memberikan hutang piutang, pinjam meminjam. Ah ha, terjadi masalah, ha, maka dakwah tabliknya pun berhenti hadirin yang mulia. Karena rusaknya muamalat, maka kerja dakwahnya pun berhenti. Bang. Kemudian yang keempat hadirin yang dimuliakan Allah taala yaitu dengan ikhtilaf. Ah ha, memasukkan perpecahan diantara orang yang kerja dakwah. Ah ha, ada ikhtilaf, ah ha, dibuat berpecah belah. Bang. Ini empat perkara hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala Jalannya syaitan Supaya seseorang tidak dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan berikutnya beliau mengatakan Ada empat cara Supaya kita jangan masuk dalam empat perkara ini Saya baca ini caranya sebab Ini kata Mereka tidak berlaku Syaitan Hari ini menghormati islam Karena islam Tidak berlaku Yaitu करीब अलके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौत गमना है कि हमारी जमात कोरे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वैधत जमात हमारा कलमा हुआ है सदर कलमा है वैधत से कलमा हमारी फिक्र है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फेर जाते सारे सारे जहन्नम से बच के जन्नत وہی الكلمة کلمہ وہی ہے حقیقت اور ہمارا عمر ہوا ہے پھر ہمارا وہی ہے عمل وہی ہے عمل جو نہیں شمار ہوا ہمارا پس اس میں انشاءاللہ مجھے چار چیزیں ائیں واپس میرے ثواب اللہ دے ان چار چیزوں ہم لے کر عمر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے عمل Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Beliau menegaskan hadirin yang mulia ah, Bahasanya kerja ini adalah kerjanya para ambia Alaihi salatu Banyak orang-orang besar dalam agama ini pak terhalang Dalam kerja agama ini kerana merasa kerja ini adalah kerjanya Maulana Ilyas rahmatul alaikum ah, Pergerakan yang maulana Ilyas rahmatul alaikum Bukan hadirin yang mulia Beliau yang memulai kembali kerja agama ini Tapi kerja ini asalnya bukan kerja beliau tapi kerja ini adalah kerjanya para Nabi Alaihi Musta'ala Salam. Maka hadirin yang mulia manakala kita merasa ini adalah kerjanya para Nabi Alaihi Musta'ala Salam, maka perlu kita buat empat perkara, bang. sehingga kita akan terhindar daripada empat bujukan syaitan tadi. Yang pertama, hadirin yang mulia seperti mana jemaahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita satu jemaah juga, wadz jemaah, satu jemaah hadirin yang mulia dengan satu jemaah, seperti mana jemaahnya Nabi Shallallahu Nabi Kemudian hadirin yang mulia yang kedua wahdi kalima satu kalima. Ah seperti mana kalimahnya Nabi saw. Itu juga kalimah kita hadirin yang mulia. Tidak ada kalimah yang lain. Ah satu jemaah dan satu kalima. Yang ketiga adalah wahdi fikir fikir. Bagaimana fikirnya Nabi itu juga fikir kita. Kemudian wahdi amal satu amal. Bagaimana amal yang dibuat oleh Nabi saw. Juga amal kita. Kalau ada sebab ini hadirin yang mulia satu jemaah kemudian ha, satu satu kalimah satu fikir dan satu amal maka empat perkara ini akan menyelamatkan kita daripada empat usaha syaitan supaya kita tidak diterima Allah Subhanahu taala dawat la amal usbu jamal kalamal belki yahi amal hai ye bhi amal nahi hai tijadi amal hazrat کہ دعوتی نمیزل کا بھی عمل ہے۔ اس عمل کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ کیا ہے کہ خالق کا رخ مخلوق کی طرف ہو جائے۔ اور دوسرا رخ کیا ہے کہ مخلوق کا رخ خالق کی طرف ہو جائے۔ خالق کا رخ مخلوق کی طرف ضروری ہے اس کے لیے بھی چار چیزیں ہیں۔ پہلی چیز قربانی میں تفسیر بھی دی پہلی چیز کیا ہے اللہ رب دوسری چیز ہے معافیت عملیت میں بھی ہے جو حفاظت کے ساتھ ہے ما ایٹ صرف عمل کرے گا اللہ اس طرح متوجہ ہو جائیں گے اس بندے کے طرف متوجہ ہو جائیں گے تیسری چیز کیا ہے کہ وہ یہ سب کے دم ہے جو تقاضے کے ساتھ قربان برادر چلا گیا اللہ اس ये अह जो चीज जिक्र है हां किसी चीज का जिक्र दुआ है जब इंसान जिक्र पे ये काम करते हुए दिन में अपने जिस्म को थकाया और रात को अपने जिक्र में और इत्मान के साथ उठकर अल्लाह जो मांगेगा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 سے جوڑنے کے لیے وہ کیا شفقت ہے اکرام ہے نرمی ہے شدت سے تو جب بیوی قریب نہیں آتی ہے بچے بھی قریب نہیں آتے ہیں پوری صاحب کو اللہ سے جڑنا ہے تو شفقت کا معاملہ کرنا پڑے گا نرمی کا معاملہ کرنا پڑے گا اور اور جو اکرام کا معاملہ ہے اس طرح سے لوگ اللہ کے ساتھ جڑنا ہے کہ کتنی جو چیزیں تیس چیزیں ہیں تواضع کے ساتھ बात को ले गए फिर लोग मतलब लंगसा जोर से थे उनके रुख को खाली की तरफ और जो चीज इत्राम मो ये सारे देखो लोग क्या जोर से यही की तबलीग में चल रहा है उसको क्या जाय नहीं है लोग शिकायत करते हैं नहीं हमें अपने बच्चों की विहाग है پلے ہت کو چھوڑ دو دوسرے آ کو پورا ادا کرو جیسے شاہی کے گھر میں مہمان آیا بیوی سے بچہ گھر میں کو دیکھتا ہے کہ اتنا ہے کہ بچے بچے کے لیے تو ماں بچے کو سلا دو بچے کو بچا لو اور شاہی کچھ سب برادے خالق اللہ تو مطلب کہ مصلو کتر متل جائے اور چار اسباب بتا مفقود کو خالق کے طرف متوجر ہے جب جو وہ سے ملے تو یہ جن کی اصحاب کی دلیل ہوگی جس ذات کے اندر رب دار سکون ہے دنیا کی بیافیات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 Orang berani ke tuafun nasif berbade, takut mati. Insyaallah, kerana mati insyaallah jauh lebih panjang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala, nah, bagaimana kita buat kerja tadi pak dengan sifat-sifat yang beliau beritahukan supaya kita dikabulkan, terselamat daripada syaitan. Dan dalam kerja agama ini, hadirin yang mulia dua perkara lagi pak. Nah, bagaimana mentawajukan Allah kepada makhluk? Bagaimana Allah salah selalu? Melihat kepada makhluk, Allah ta'ala menerima makhluknya Kemudian yang kedua bagaimana mentawajukan makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada makhluk Maka perlu empat perkara juga Yang pertama pengorbanan Kalau satu orang berkorban, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu melihat orang tersebut Yang kedua hadirin yang mulia, yaitu dia menjaga amalnya Kalau satu orang dia menjaga amalnya dengan baik Ah Istiqamah dalam amal maka Allah Ta'ala akan muhafiz ah, Menjaga amal dengan baik Ah Menjaga amal dengan baik Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan melihat kepada hamba tersebut Yang ketiga dia mendahulukan amal-amal ini Sebekiat amal Mendahulukan amal hadirnya mulia Orang yang mendahulukan amal maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan selalu melihat kepada dia Kemudian yang keempat hadirnya mulia yaitu dengan tawatu ah? Zikir dan doa. Orang yang selalu menjaga zikir dan doa, maka Allah Subhanahu Wataala akan selalu berhubung kepada dia. Ini empat perkara yang membuat Allah Taala akan selalu berhubung kepada hamba-hambanya. Dan ada empat perkara yang perlu kita usahakan supaya kita ini dapat membuat hubungan manusia kepada Allah Subhanahu Wataala. Dalam dakwah kita kita akan menghubungkan manusia kepada Allah. Yang pertama hadirin yang dimuliakan Allah Taala, adanya Ram. Ham, fikir, becen Adanya kerisauan Adanya kesedihan hati dalam diri kita Seperti mana risaunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Fikirnya Nabi Bagaimana seluruh umat selamat daripada Alpin raka dapat masuk ke surga Ini yang pertama hadirin yang mulia. Kalau kita buat kerja dengan risau Dengan fikir Dengan kesedihan dalam hati kita Maka Allah Ta'ala akan Membina hubungan kita Dan Allah Ta'ala akan mudahkan kita membawa manusia Supaya manusia terbina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua hadirin yang mulia itu dengan syafkat, muhabbat, kasih sayang, Pak. Ah, bukan dengan memaksa, dengan kasar. Istri dan anak kita pun kalau kita kasar, tidak mau dekat dengan kita hadirin yang mulia. Bagaimana lagi dengan orang atau manusia seluruh alam? Maka buat kerja dengan kasih sayang, berbicara lemah lembut, hadirin. Kalau kita dakwah dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, maka orang akan dengar pembicaraan kita. Dan kita akan dapat membawa orang-orang untuk terbina hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah dua hadirin yang mulia. Risau. Kemudian kasih sayang. Yang ketiga hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu. Tawad. Ah, dengan tawadu. Kita merendahkan diri. Ah, bukan berarti karena kita dakwah. Ah, kita sudah berkorban. Maka kita merasa lebih besar dari orang lain. Ah, kita merasa lebih hebat dari orang lain. Bukan pak eh nah, tapi kita merasa jadi orang kecil. Ah saya ini tidak ada apa-apanya. Buat kerja dengan tawadhu seperti mana diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah dengan ikram dan ikhar. Ikram kita menunaikan hak orang lain. Sangat penting nih hukukul ibad. Mengetahui apa hak hamba-hamba Allah subhanahu wa taala. Jangan ada sampai hak hamba Allah taala yang terlanggar. Bahkan ikhar hadirin yang mulia. Ikhar ini itu kita mengorbankan apa yang kita punya hak kita untuk kita berikan kepada orang lain. Seperti mana satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi menerima takaza, tamu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah tanya kepada istri ada tidak makanan di rumah? Istri mengatakan tidak ada kecuali sedikit makanan untuk anak kita. Maka dia mengatakan baik kalau begitu kamu tidurkan anak kita. Maka anaknya tidur malam tersebut dalam keadaan kelaparan. Dan ketika makanan mau disuguhkan, maka dia katakan pada istrinya Nanti kalau tamu sudah mulai makan, maka kamu matikan lampu pura-pura betulkan lampu hadirin yang mulia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Taala malam itu anaknya, suaminya, istrinya tidur dalam keadaan kelaparan. Ini ifar mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Kalau per perkara ini hadirin yang mulia kita bawa dalam dakwah kita, maka kita agaknya untuk menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bantu, insya Allah. Ah dan hadirin yang dimuliakan Allah Taala kita buat niat untuk buat usaha agama dengan sifat-sifat seperti ini dan kita buat usaha agama sampai akhir hayat kita sampai kematian kita semuanya insyaallah. Oh Allah, stakamat mau, al Islam stakamat kili dua ciri. Ee kya eh Allah ke rahsia mereka dah apne yakinu kubatik kili. Dan untuk cap execution disini. Dan untuk ubah hidup untuk yang lefta. Kemudian harus tidak berhasilan untuk kemudian di sini, kita jilat seorban cerita di terrible, kemudian yapaその mana-mana saya berhasil untuk menyebar... supaya 568, mekan sendiri peluニatüf secara biasa untuk menye ChuChChChChChChCh ChChChChChCh Ch Ch Ch Och Ch Woaru stata Malaki. Kemudian berhar önemli dan kemudiannya untuk menyebar... sehingga kemudian, pcмат kebab ini untuk kami untuk menyebabkan untuk diam, ini Sahabahnya sembaya, baju na pulih sepanjang hidupnya, baju na aja sepanjang hidupnya, dan am tertib sahabahnya katakan, empat bulan Allah kerana berpindah, dan selepas itu cuti tidak, lapan bulan kerana kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja ini kerja pun juga nak, tapi taat kesat, ini perlu lepaskan dan ini perlu berkorban. Rasulullah SAW berkata, "Jika Rasulullah SAW berjaya dan berkuasa, maka beratnya beratnya beratnya beratnya beratnya beratnya beratnya beratnya beratnya beratnya beratnya beratnya beratnya beratnya beratnya beratnya beratnya beratnya beratnya beratnya beratnya beratnya beratnya beratnya beratnya کہ لڑت بن جاتا اور ہاتھ پٹی تو را دن بن جاتا اللہ اکبر اس اس مصیبت پہ بھی اس کٹھن گھڑی میں بھی جماعت کو نہیں روکا جماعت کو Dia میں روانہ کر دیا اسাবা کی جماعت کو روانہ کیا یس لیدین شاما اطین تکل ہو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 Alhamdulillah, pusaka kejauhan itu lewakan kerdo, pusaka kejauhan lewakan lagi. Ummat ini mafudruya, atau lewakan ni henti. Dari ummat ini, api berani berta. Tuhan Allah cerah sembilan puluh, berukur jauh. Ini dia apa yang ada. Abang sahaja melukar, atau melukar ke. Budi Allah cerah sembilan puluh, berukur jauh. Ini dia apa yang ada. Abang sahaja melukar, atau melukar ke. Budi Allah cerah sembilan puluh, berukur jauh. Ini dia apa yang ada. Abang sahaja melukar, atau melukar ke. Budi Allah cerah sembilan puluh, berukur jauh. Ini dia Allah cerah jo 21% banate hue har 4 charme gunab charme ne wale ho is liye aap sab kya maangne mutalaba karte nay jo hai jo charme nahi laga wo jo charme ke liye batao al girn charme lagana har saal ki charme na musha ki ye tartibe honak liye sare aap wo har saal charme na abishkal khadoge naam le ra ye saal na har saal charme Allah subhanahu wa ta'ala Untuk istiqomah ini hadirin yang mulia Maka dua usaha kita buat Yang pertama kita bergerak keluar di jalan Allah Taala. Para sahabat untuk khuruj Keluar di jalan Allah Ada yang tertibnya seluruh hidup Dan seluruh harta hadirin yang mulia Tertib yang kedua Setengah hidup dan setengah harta pak. Dan yang umum untuk sahabat adalah Sepertiga hidup Maka hadirin yang dimuliakan Allah Taala Ini khuruj Yang kedua kembali kita buat maul Suasana tidak ada cuti dalam kerja dakwah. Cuti nanti dikubur hadirin yang mulia. Ah, kita kembali pun tetap buat kerja dakwah bersama dengan kesibukan infrodi kita, ah, keperluan kita, anak kita, istri kita, rumah kita, pekerjaan kita, tetap buat kerja dakwah hadirin yang mulia di tempatan kita. Jadi khuruj dengan makami dengan buat kerja dakwah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buat seperti ini maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Aditunjukkan nah, oleh para sahabat Rosulillahumajmain pada waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat Hadirin yang mulia. Agar Fatimah Rosulillahhu mengatakan begitu sedihnya hatiku ketika Nabi meninggal maka malamku seperti mana siang, siangku seperti mana malam. Waktu itu Hadirin yang mulia satu jemaah yang dipimpin Amir Usama Rosulillahhu kembali ditarik ke, ke Madinah Hadirin yang mulia. Maka sebagian sahabat dan supaya jemaah ini tidak dihantar karena orang-orang kafir akan menyerang Madinah maka perlu ditinggalkan beberapa bahagian setengah orang-orang laki-laki Islam di kota Madinah untuk menjaga wanita-wanita bahkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai amirul mu'minin tidak menghendaki hal tersebut permasalahan umat akan selesai apabila umat pada agama Allah Subhanahu wa taala berada di jalan Allah Subhanahu wa taala Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu telah buat keputusan semua laki-laki keluar di jalan Allah Taala tidak ada satu pun laki-laki yang tertinggal di Madinah semua bergerak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun nanti wanita-wanita istri-istri Nabi saw, wanita-wanita anak-anak wanita nabi kemudian anak-anak kecil mereka akan tinggal sendiri di kota Madinah ketika orang-orang kafir akan datang ke untuk menyerang mereka sehingga mereka akan mati. Jenazah-jenazah mereka tidak akan ada yang menguburkan. Sehingga anjing-anjing hutan, serigala hutan akan datang mencabi-cabi mereka. Menyeret-nyeret mereka di ganggang di jalan-jalan kota Madinah. Abu Bakar mengatakan aku dapat menahan bersabar kalaupun itu terjadi. Tetapi tidak mungkin agama akan berkurang. Sedangkan Abu Bakar r.a masih hidup. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala apabila jemaah usama tetap diberangkatkan dan seluruh laki-laki diberangkatkan dikeluarkan dari kota Madinah Allah taala memperlihatkan kota Madinah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah taala, bagaimana hari ini kita minta? Ah, selain kita khuruz di jalan Allah, kita jaga amalan buat kota di tempat kita, buat amalan di tempat kita hadirin yang mulia. Kemudian dari istimewa kita ini diminta untuk kita keluar 4-4 bulan di jalan Allah taala. Kita tashkil sesama kita, orang-orang yang belum niat, kita minta niat yang belum pernah keluar 4 bulan, diusahakan keluar 4 bulan. Yang sudah 4 bulan, kita minta untuk mengulangkan waktu 4 bulan setiap tahun di jalan Allah Ta'ala. Semua bersedia insyaAllah. dam lekar nablan is stomach se hal ko dekho bharat ka ni wo pakasan hai aur jinhone Allah luis Kamal bagus juga banget asubbul besar muslimiyah ab atur ini kepan di jadi keroh bahas tak menengke liye kondu siap dan jene cham melega wo khalo jo iske nishan me jangan angkat tangan tak berdiri beliau katakan pak orang-orang ah, indonesia ni negara islam yang paling besar pak ah, maka diminta orang yang belum pernah keluar 4 bulan pak dengar-dengar sebentar pak yang belum pernah keluar empat bulan jangan lihat keadaan kita, Pak. Kalau saya keluar empat bulan, bagaimana rumah saya? Ah, tapi kita lihat. Assalamualaikum. Okay, Subhanallah. Solat okay. lagi. Eh? Bagi solat. Duduk, duduk. Solat duduk, duduk. Najis. Hah, Pak Pak Haji. Haji. Apa Haji. Apa ah, ah Pak Aji, bukan Pak Aji, apa nama sebutan ini? Ah, Pak Aji, sudah sudah. tanya okay. siapa. Pak Aku huh? Saya saya bilang, saya bilang doktor apa? Doktor Ew, kemudian doktor apa? Doktor Sarman. Oh, uh. doktor <laughs> <laughs> <laughs> Saya balik tanggal 12 ke Singapura Malaysia. Uh. sekalian. Oh, dua belas bertambah lagi. Ikan berapa oh. tahun? 10 oh, tahun. Buat hal kasih sebentar pak, lima sepuluh pak. Insyaallah, yang belum bayangkan diulang, nanti ditaskir pak. Yang belum...